Казка Івана Франка, Заяць і Ведмідь. Був собі в однім лісі Ведмідь, Та такий дужий та лютий, Що не приведи Господи. Піде було по лісі, І душить то роздирає все, що здибли. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, Тільки дарма життя збавить. Ліс був великий, І звіринив в нім багато, та проте страх пішов до всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в Раду присудили звірі такий спосіб. Вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати. Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з єси а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного споміж нас, щоби ти його з'їв. Вислухав ведмій тої мови, та й каже, добре, але пам'ятайте собі, як мене, Хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день посилати ведмедові одного з поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя, а той не питає та і харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих. Прийшлося вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого впав льоз, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний зайц так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та наобіймалися, то вже сонце геть з полу звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. І де бідолаха? До ведмежі гаври. Та не думайте, що йде Заячим кроком-скоком, Що біжить вітрою наздогі. Ай-гай, тепер бідному Зайцеві не доскоків. Іде нога поза ногу, Іде, та й постайкує, Та все рясні сльози втирає, Та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу Криниця, кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Став заяць надцям, заглядає вниз, а його сльози тільки кап кап у воду та, побачивши воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка. Як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя? І вже не плачучи і не зітхаючи, а духу біжачі, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. «Що ж це значиться?» – ревів Едмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні сити? О, прокляті звірі!» Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмід не знав, що з собою зробити з голодою лютості. Таким настрою застав його Заєць. А ти поману. Ти хлистику, ти гусяче повітря. кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати. Затремтів Заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, Промовив, як міг найчемніше. Вельможний, пане дідичу, Не моя втім вина, що так пізно приходжу, І звірів не можеш винувати ти. Нині, в день твоїх іменин, вони ще в досвіта зібравшися, Вилюсували були для тебе нас чотирьох. І ми всі, як всі вітром, Пустилися до тебе, Щоби ти, вельможний паночку, Мав нині добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там ті три? Запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, Мовив зайць. Міркуючи, що в тім лісі Немає іншого пана, крім тебе, Йдемо собі спокійнісінько стежкою, Коли нараз. Із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас. «Стійте!» – кричить. Ми стали. «Куди йдете?» Ми розповіли по правді. «Ого!» – крикнув він. «Нічого з того не буде. Це мій ліс. І я не позволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід». Почали ми проситися, благати. Почали говорити, що нині твої іменини. І дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут, пан, кричить, я один маю до вас право. І ніхто мені тут не сміє втручуватися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве не ледве... Я упросив його, щоб, хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможне, дідичу, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це оповідання, ведмідяж увесь наїжився. Ця його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. «Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися?» ривів він, дряпаючи землю позурами. Гей, зайче! Зараз веди мене до нього! Нехай його розірву на дрібні шматочки!» «Вельможний дідич», – умовив Заєць. – «це дуже могучий пан, страшний такий!» «Що?» «Ти думаєш, що я буду обоятися? Зараз веди мене до нього, вельможний дідичу, але він живе в кам'янім замку». Е, що там мені його замок, веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смиреки». Попровадив зайць-бедмедя до краниці та й каже, «Вельможний дідичу, велика твоя сила». А ти твій ворог, як тільки побачив, що ти не наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка. Де він! Де він? кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив Заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь нецями, гляне униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив Заяць як заглядає зі своєго укріплення. «Я не я буду, коли його там не досягну», мов ведмідь, і як не рикне з тілого ведмежого горла вниз до криниці, а з криниці, як не відб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби. а а Так скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш, чекай же!» «Я тобі покажу!» Та й за цим словом ведмідь бав-бав до криниці, Та й там і втопився. А заяць стояв при цямрині і глядів, Поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів І розповів їм, яким-то способом Він змудрував медведя І вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі, і як усі дякували Зайцеві за його вчинок.